Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu Nasta'afiruhu Wana'uza billahi min shurur Anfusina wa min siyyat Amalina Min yahdihen lahum fela muzil Laha Omen yudil fela haadiya Laha Wa shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa la Wa shahadu an muhammadan Abduhu wa rasooluh Ya ayuhal lazina amanu Attaqullaha haqqa tukatihi Wala tumutun illa wantum muslimoon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 wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayut illaha wa rasoolah faqad faz fawz an azimah amma ba'd fa inna asdak al hadithi kitabu Allah wa khair al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharru al amur muhdathatuha wa kullu muhdathat bid'a wa kullu bid'a t'in dhalala wa kullu dhalala t'in finnar wa dhala t'in dharuwa Siddhu Flaasin Burduya imaratu allahu subhanahu Allah, wa ta'ala Këto dy e mërë janë, i parë i është e mërë Allah subhanu wa ta'ala, el bërë, el bërë, dhe e mërë dytë është el halim, për të shpikojmë i shalës dë njënë për tërë ku, kuptim që ka. Fillon me të parën, kuptim gjusër, i e mërë të Allah subhanu wa ta'ala, el bërë, në vjen nga fjala, el bërë, se el bërë, qëhet në gjuhë në raba i personi cili e mbartë këtë të cilësi, të cilësi nëse qëhet el bërë, edhe elbir njuhn arab do t'dobo mirsi ky esh nje prekuptimeve te cilat te cilin domethanen ja kan vënë dietarët kësaj fiale sepse ka dhe mendime to tjera te cilat nje mendim per tyre esh fiala qe kan thënë disa dietar qe fiala elbir njuhn arab perfshin çdo çdo gjë të mirë te cilën e punon njeriu disa kan thënë elbir dohet devocioneria por kjo esh per njeriu ndersa per allah subhanahu wa taala elbir Këpëtim njësa është ba mjërësie që Allah subhanu wa ta ta'ala jep, jep shumë mjërësi njërë jutë Edhe emri i cili ka dalë prej kësa e fjale Ose ka më përmbanë si origin këtë fjale Në emrët Allah subhanu wa ta ta'ala është emri elbar el Kjo emrë është rësmetuar në Kuranë vëdhëm njëherë Në surën tur 28 të Allah subhanu wa ta ta'ala Këpëtim njësa është ba mjërësie që Allah subhanu wa ta'ala tregon për besimtarën në xhenet që bisedojnë me njëri tjetrin kujtojnë mirësi që ka bërë Allahu subhanuhu teala në dynjë dhe që e shpëtoi nga zjerri i xhahnemit e futi në xhenet do thonë inna kunna min qabl nad'uhu inne huwa al-barrur rahim fa thon, thon ne i luteshim përpara Allahut subhanuhu teala ai është el barr do më bamirësi i cili na ka bërë na bëri mirësi do kanaj panuar lutet ona do na futun në xhenet ar-rahim do më thonë është i mëshirshëm ndenesh që vetëm njëjti është përmendur në Kur'an, i cili vë tregon vërtësinë e këtij emri për Allahun subhanuhu te ala. Ndërsa për kuptimin e këtij emri kanë thënë dietarët për kyyrë kemi fjalën e Ibn Xheririt, i cili thotë për hadin kur onor inahu al-bar do thotë i cili është i but, që Allahu subhanuhu te ala është i but me robërit e tij. Gjithashtu thotë az-zajalj, pasi tregon kuptimin gjithso sa çelës el-bar qoftë Allah subhanahu wa taala ash-bamirrës me krijesat e tij, do të thotë është bërë me krijesat e tij që do thotë bamirës pun drejt tyre, u rregullon gjendjet e tyre në këtë dyja. Qoftë Imam al-Khattabi për emrin e Allahut el-Barr, do thotë që ai, ai thohet që Barr është ai i cili është i but ndaj robërve të tij, bamirës ndaj tyre. Edhe bamirësia e tij ka përfshirë të gjithë krijesat e tij dhe nuk ushtrohuar kopras me asnjë prej tyre. Allahu subhanu wa ta'ala është të reguar ba mirës në njerëzve të mirë duko wa shturë aturës e vapët. Edhe është të reguar ba mirës në aturë që bëjnë keqë duko wa falur ato. Kjo është falimam khattabit. Këm jemi në dytë që është el halim. El halim në, në gjuhën arabe është forma e exagerimit të një, të një fjale në formën el fa'il që do të thotë Ç'qallahu subhanahu wa taala e kaq të cilës i cilin cilësinë e hilmit, hilm në gradën më të lartë. Ky është kuptimi në origjinën e kësaj fjalë në gjuhën arabe. Fjala hilm, el hilm në gjuhën arabe do të thotë që të mos ngutesh për kryer diçkaje, të mos ngutesh ta bësh atë me butësi, në tër, edhe me mirësi pa ungutur dhe me durim, urtësi dhe dije. Kjo është përmbur dietaret. Edhe kundër të e sa që qëtë hilm, është a e që qëtë ngutje, ose në arabisht dhe në lëgjela, e cila i shkatron të gjithët që është ngutje, e cila i shkatron të gjithët që është e fejës edhe dynjas. Ndërsa el halim, kanë në djetarët qëta i personi cili dëshiron të fali, edhe nuk ngutët në dënimi që, ose në hakmarin që i bëndikujt. Ky e më në kuranë, Në është të rëgurë një më dhitë herë, për këtër e jetëve, kemi fjalë në Allahu subhanu e ta'ala, në shrujnë në lëbëkara, 235, se thotë, Wa alamu, alamu anëllaha ja alamu ma fënë fësikum fa hëdëru, Wa alamu anëllaha gafurun halim. Djeni se Allahu subhanu e ta'ala i djetë të që keni ju në vetët tuaja, për ndajë ruhën i për ti, dhe djeni se Allahu është falës edhe halim, që do tët të i butë gjithashtë të të allahu subhanu ve'ta në ponënë sërë Bekara, ajitë 263 qawulum ma arufun o ma ghufiratun khejrum në sadakatit jetë bauru ha edha Wallahu ghanijun halim të të allahu i madhurur të regon për ata që apin sadaka përshirë të allahu tët të, një fjallë mirë edhe një falje është ma mirë se sadaka e, cila, e cila pasohet me fjalë poshtrouese me fjalë mundësuese për personin që e merrse këtë kanë. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i pashur, nuk ka nevojë për askënd, edhe Halim i but. Nuk ka nevojë për sa të kanë skujt dhe i but kundrejt njerëzve që bëjnë gjunafa, do nuk nuk i dënon ata në formën e shpejtë. Kuptimi i këtij emrit është ë kemi fjalë te dietarëve, i menxëriri, por shumë thot për emrin e Allahut El Halim, thot do të thot që Allah subhano talë nuk ngutët këndrejt robërve të ti që bëjnë gjunafe për ti dënuar ata. Këtë ima me Këtabi që El Halim është ta i cili falë dhe nuk ngutët. Nuk nëzitet nga zemrimi që mund të marë për e robër, për e robrit në gjunafe që bëjnë për ti dënuar ata shpejt. As nuk e nëzisin e të njërante se njërante dhe dhe as këndërshtimi këndërshtues dhe Edhe bështëdoni ma më, më fjallë ma më, më këtabë duke thënë që njëri ju nuk mundë qëtë halim nësa i nuk kam mundësi të dënojë. Në më thënë nësa i falë, sepse nuk kam mundësi të dënojë, ose të hakmerë nuk qëtë halim. Për kundëzë i halim qëtë ai personi cili kam mundësi të dënojë, edhe me gjithët ai nuk dënonë për të falë, ose të ashtunë dënimin nga butësijet i. Thot i për nëllë hasar, thot gjithështu ai që ë Do tjetë hakim që do të të urt I vendosë gjërë në vëndin e vetë Dhe kështë ku ti në fetës urtësi Sikur se do tjetë i ditur dhe i fuqishëm Sepse nëse nuk është i fuqishëm Atëherë urtësi ajo butësia ti Hilmi ti Vjen nga pëmundësia ti Dhe nga dobesia ti Dhe nëse nuk është i ditur Atëherë i nuk hakmerët në dhe një randit Nuk, nuk hakmerët nga që është i patë ditur Dhe nuk e di se kur du të hakmerët Sigurisht edhe ai që nuk është i urtë, nuk ka urtësi, nuk e di se kur duhet hakmarrët sepse nuk e di se kush e meriton hakmarrjen. Prandaj ai që ai është Halim, do të jetë i ditur, i fuqishëm edhe i urtë. Gjithë toa necesit të Allahu subhanahu wa taala. Prandaj atij i takon në mënyrën më të plotë kjo cilësi dhe ky emër, El Halim, i butë. Domethënë është i but, megjithasë është i plot fuqishëm, megjithasë është i ditur e dik gjëndë në njeriu në çdo moment. Edhe megjithasë është i urtë, vendosë gjë në vendin e vet para i tregut i but me njerëzit. Sepse ta vendosësh diçën në vendin e vet do thotë që ta dënonsh atë njeriu që e meriton dënim. Megjithë Allahu Subhanuhu Taala është i but. Çfarë përfitojmë prej këtyre dhëmbrave? Allahu Subhanu Teala është bamirës i mëshirshëm ndaj robërve të Tij. U ka bër shumë mirësi atyre. U ka rregulluar atyre të gjitha çështjet e dynjas edhe të fesë. Në lidhje me çështjet e dynjas, Allah subhanahu wa taala i ka dhënë njerëzve shëndetin, fuqinë, pasurinë. U ka dhënë poste të larta në të dynjan. Fëmijët, ndihmuesit, Edhe gjithdo mirësi tjetër për Allah subhanu wa ta'ale që i ka ardhur njerëzve, kjo është për i ba mirësi së ti. Sa i bugrë është kjo e jetë që i thotë Allah subhanu wa ta'ale në son Ibrahim, Allah edhe duhet në më në ledzuar dhe duhet medituar dhe më së shme të vërdeta jetë, po shumë i bugrë, por duhet të lezojtë disa herë. Thotua, a ta akum min kulli masa el të muhë. Ju ka dhe njube për i shdhej që i keni kërkuar. Shikoh, fjall, ta që ka kjo fjallë subhanu wa Këfjalm më përket mua, përket ty, i përket edhe tjetrit, i përket gjithë njerëzve që kanë ekzistuar, që kusht bëti këtu kërë e kornor, edhe flet për gjithë njerëzit që janë përpara, edhe që do vinë ditën e gjykimit. Domethënë është i përgjithshëm për të gjithë. Edhe më që është i përgjithshëm për të gjithë, mendon se çfarë fjalë ka thënë Allahu, ut u ka dhënë për çdo gjë që i keni kërkuar. Domethënë Allahu subhanu teala ka thënë të vërtetën, i ka dhënë çdo njeriu. Shikon vetëm tënd se sa heri i lutur Allahut, sa herë t'ka dhënë Allahu subhanu te ala, e vazhdon të jep, ti e kundëston ai vazhdon të jep, ti bën gjunafe ai vazhdon të jep. Edhe mos besimtarëve prapë vazhdon të jep dhe kjo tregon që ai është shumë i mirës. Wa ataakum min kulli ma saltum, yudha yuwa pe çdo gjëje që i kërkuat atij. Subhanallahu, më është vërtetë dhe shumë i dashur. Wa antu udhu ni'matullahi la tuhsuha. Edhe ju nëse do dhë të dëshironi ti numëroni të mirësitë Allah, të Allahut, nuk do të llogarisin tot. Ti nuk do i numëroni tot. Innal insana la zalumun kaffar. Njeriu është i padrejt, mohues. Edhe në këtë mirësi që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala, njeriu të hyjnë të gjitha mirësitë, të gjitha llojet e mirësive me të gjitha gjërat që mund njehë njeriu dhe nuk më dhe mbasa dhe nuk i njeh, të gjitha janë për Allahu subhanahu wa taala. Edhe në këto mirësish hën besimtarë besimtarët në dhe mosbesimtarët. Onda qoftë nga dunga sa bamirsi i madh është Allahu subhanallahu teala. Ndërsa mirësitë e bamirësi e Allahut që i ka bërë besimtarëve në veçanti është më ma, më ma e madhe. U ka dhënë suksesin për të qenë besimtar, u ka mundsuar të bëjnë punë mira, u ka dhuruar atyre pastaj mbas u mundsohet të bëjnë punë mira që ata të marrin shpërblimin për ato punë mira që u mundsoi vetë Allahu subhanallahu teala. Kështu që prej tij është ndihmësa dhe prej tij është shpërblimi edh çdo gjë kthehet tek Ai si shfillon dhe përfqi. Për, për bamirësi ti, ish-Allahu subhanahu wa taala e ka bërë detyrë edhe për njerëzin që i është bamirës, e ka bërë detyrë për njerëzin që ata tim bamirës, edhe të jinim të mirë kundrejt çdo gjëje. Edhe kur thérin kafshën, duhet treguhen të, të mirë dhe ta thënët me me mirësi. Që të mos e mundojnë të përsëndetë transmetohet nga Shaddad ibn Aws se profeti sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu i madhëruar e ka bërë dhe tyrë bë mirësin këndri zdoj gjeje. Dhe të ajsa dhe kur të thejerni kafshën, thejerni atën në formën më të mirë. Më prifën i thikën që ta rehatoni ota. Të asmetonë muslimi dhe katër të asmetonës e tjërë suneteve. Gjithështu për i bë mirësis të Allahu, së më hanu të alë është që a i ja shumë fishon njëri u të së vabë dhe nuk e ja shumë fishon në gjunafët. Po të meditosh të k se nëse Allahu do të dhe gjunafet, se vabet, dhe një një për i shufishonte edhe gjunave, pasi shufishon se vapat që është katëruar njeriu për kohësh. Nëpër Allahu subhanuhu teala me mëshirinë e Tij, me bamirsinë e Tij kundrejt njerëzve, u shufishon njerëzve se vapat. 1 baraz me 10 deri në 700, derisa dojë Allahu subhanuhu teala. Ndërsa gjunavet 1 baraz vetëm me 1. Dhe nëse nuk e vepron, Allahu subhanuhu teala dhe e le për hirti, Allahu i epse vapat gjithashtu. Domethënë janë 3 kundrejt 1. Vetëm nëse kryrën gjunaft ke një gjunaft, ndërsa nëse nuk e kryr gjunafin, ke se vape, nëse mendon të bësh një punë mirë edhe nuk e bën ke se vape dhe nëse e bën ke 10 fishin deri 700 fish se vape. Gjithë kjo ul bamirsi e madhe shumë për Allahu subhanahu wa taala. Prandaj transmetohet nga Ibn Abbas radiuallahu anhuma se profeti sallallahu alajhi wasallam e transmeton këtë hadith nga Allahu mëdhëruar, më, nëshë kutsi, Allah, madhurur, thën, më në shkëdit ku'lsi sallallahu mëdhëruar ka thënë të mëuflet në veten e tretë Allahu subhanahu wa taala në këtë në këtë hadith thotë Allahu mëdhëruar i ka shkruar se vapat dhe gjunafet. Edhe shpjegom këto më pas duke thënë, edhe kush vendos për të bërë një punë të mirë dhe nuk e punon atë, Allahu e, e shkruan atë një të mirë, ndërsa një të mirë të plot, çu thot. Edhe kush vendos ta bëjë një punë të mirë dhe bërë në të, e bën atë, Allahu e shkruan 10 fish deri në 700 fish. Edhe më shumë. Ndërsa kush vendos të bëjë një të keqë, por nuk e bën atë, do të thonë qëllimi është për hir të Allahut te le të Ati Allahu Subhanetuhu Aleh i shkruan një, një sevap të plot. Ndërsa vetëm nëse e bën atë gjunaf, atëherë merr një gjunaf që saj. Po jo vallahi thonë është një bamirësi shumë e madhe për Allahu Subhanetuhu Aleh. Gjithashtu, një prej mirësive dhe bamirësive të Allahu Subhanetuhu Aleh ku drejt njerëzve është që Allah i mëdëruar i anbulon gjunafat njerëzve. Sot një për selefëve, sikur të kishin gjunafat e erë, nuk do më afroshën njerëj. Edhe vëllai më të vërtet të shtuor është sigurt sigurt mos është mbulesa e bukur e Allahut subhanuhu teala, të cilën e ka e ka veshur çdo njeriu, nuk do të afroshë as kujt tjetër sepse ditim gjuna fqar. Gjithë bën gabime në çdo moment. Mi pa Allah subhanuhu teala nga çel bamirës i ka veshur një petkën e mirësisë të i që gjunavat mos i dihen kush për veshti. Dhe kjo është vëllai i bamirësi shumë madhe për Allah subhanuhu teala. Sot ibn Al-Qayyim Duotë njeriu që duotë njeri që, që njeriu ta njohë bamirsinë e Allahut subhanuhu te ala në faktin që Allahu i madhëruar ja ka mbuluar gjunaftet e tij në momentin që ai e bën gjunafin. Duke qenë se Allahu i madhëruar shikon atë në formën më të plotë kur njeriu kur bën gjunafin. Edhe po të dojë Allahu janë dhënë palara të qesh që të ruhen njerëzit bretit mos i afroheshin, po të dojë Allahu subhanuhu te ala çdo kujt e nxjerr gjunaftet e tij në shesh. Dhe kjo është për bamirësi të mëdha që ka Allahu subhanuhu teala ndaj njeriu që e mbulon gjunaft. Ai përpara njerëzve duket si një i mirë. Allahu e di se ai si është ai. Sepse Allahu ka gjithë bamirësi të mëdha që mbulon gjunaft e njerëzut. Edhe shikimi i kësaj i kësaj gjëje, sa bën bamirësi një, s'e siet Allahu subhanuhu teala në momentin që një u bën gjunaft, thotë ibn Qayyim, është më dobishmë për njeriu sesa shikimi gjunafit. Kur ti e bën gjunaft, atë shikues se çfarë mirësie të mëdha ka bërë Allahu subhanuhu teala shitaka bullur të gjunaf. Shikim jo ksej mirësie, dhe shikimi i ot i kësaj mirësie domethënë është një lloj është një lloj vlerësimi ndaj Allahut subhanuhu te ala, ndaj secilësie të madhe. Edhe kjo është një preqëllim e vetë njeriu që të shqetësohet me Allahun subhanuhu te ala. Edhe kjo mund ta bëjë njëriu për momentin që, që ta harroj gjunafin. Por kjo lloj harrese nuk është harrese plot, sepse njeriu kur shkujdeset në këtë cilësi e madhe, duhet kthehet te gjunafi ti, duhet kthehet tek mendimi që largon nga gjunafi ti. Mirpo, nëse shikon të, të cilësi atëherë Kjo, këtë të cilësi, të cilën e shikon njëri u mësyri në zemrës, kjo është me më më mjërë për të, me do bishme për besimin e ti se se shikimi gjunafet. Sepësa i shikon se sa mjësit madhe i bënë Allah, dhe i fudin i dashurit madhe për, për Allahun shikimin se të cilësie. Kërti i shikon që Allah se mjërë të rgodhë me ty, kërti i bënë gjunafe, a i të fshek gjunafin, a i të falë gjunafin, a i të rgodhë bënë mjë Allah i dhe mund të i meditosh të dhe të citsi Shka i të më dhajtë Allah Nuk të mgele gjithi dhe vëmë Se të i mbushë shësut me lot Ku ka më bëm njërë Sa Allah i më dharuar Gjithë mund i e më njëriu dhe vëtë më mirësi Jam bulon të këqijat Qaj e të i pasë për, për para njërës Vëtën kur darur para Allah i më dharuar Allah i më dharuar atër Dhe, dhe të rëgoj gabimet e ti Që të vlerësoj dhe një herë më shumë Mirë Gjithashtu për bamirësi Allah, Allah të Allahut subhanahu wa taala është se Allahu më dhurou nxjerrë nga zjarri i xhennemit njerëz të cilët kanë bërë punë tepër tepër tepër të, të vogla. Ai sa thotë profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka thënë ka ka përdal prezjarit xhennemit një person thotë i fundit fare thotë asaj personi i cili ka ka thën la ilaha illallah edhe në zemrën e tij kishte një thërm i të vogël besimi a me ndonë pak suha në qëfarë që fa bërë mirësie ma dhe pra laot, po të dojë të lenë gjëhnemë. Gjunafet e në shumë ta. Jënë të pa numër ta, po të numërosh, rëzikë dëmëndë dë bëhet një numër që i kalon shifrat normalet njërjut. Një person, prej se lehtëve, ullën vetën e vetë, me vetën e vetë, duke, duke medituar për gjunafet dhe vetë. E thoshe sa vjetë kam jeturën, ka që vjetë. Këto vite sikur çdo dit ke mbër vetëm një gjunafe, ai bie rrotullogërit rreth nuk e di sa sa mirë gjunafe. Edhe kur e bëri një të rrotullogëria fikët. Formalisht, kjo është kjo duhet i ndinë njerëzit kur ai kujton gjunaftë të tij, edhe kur kujton mirësinë e madhe që i bën Allahu subhanahu wa taala duke i falur, duke e mbuluar gjunaftë besimtarëve. Prandaj në ditën e gjykimit, kur ai kujton Allahu subhanahu wa taala gjunaftë besimtarit dhe në xhenet gjithashtu, i thot Besëntari, Allahot më dhëruar, o zotë, a nuk mi ke falur gjunafe të mija, i thotë Allahot më dhëruar, po thotë, unë ti mbulohë, a thotë në dy nja, dhe sotë po të i falë ato. Dhe kjo është bëmirsti shumë më dhe për Allahot s.w.t. Gjithashtu, për bëmirsti si, së ti, është Allahot më dhëruar, e shpëblen njeri unë gjenet me më shumë të shmeritona i, Është vlen një urin xhenet me grado më të larta, me mirësi shumë më dhaja, të cilat nuk mund krahasohen me punën që mund një jënë këtë në të bëjë njëri në këtë dynjë. Prandaj transmetohet nga Muhireb ibn Shahab radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi, e pyeti Musa alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala i tha, o Zot, kush është personi që ka gradën më të ulët në xhenet? I thotë Allahu subhanahu wa taala, ti ësh një person thotë i cili vjen pasi kanë hyrë të gjithë banorët e xhenetit në xhenet dhe i thuat atë i futun në xhenet. E thotë O Zot, si të hyn xhenet sepse i duket sikur është plot, ndërsa shikojnë gjithë njerëzit që kanë vënë si në xhenet, ka kanë marrë vendet e tyre, thotë si të futen në xhenet kur gjithë njerëzit kanë marrë, kanë marrë dhurat e tyre, kanë shkuar në shtëpitë e tyre, thotë i duket sikur është plot xheneti, nuk ka vend për ta. Ai i thotë Allah subhanahu wa taala futun në xhenet. Sepse ti, domethënë i thotë futun në xhenet edhe ai i kënaqur që ti të kesh një xhenet si pushteti i një prin mbëtrerës të dhunjas i thot besimtari po Allah jam i kënaqur atë i thot Allah subhanahu wa taala ti ke si ai edhe si ai edhe si ai edhe si ai edhe si ai do të thon pesë herë pesfishin e një mbretit të dhunjas dhe pastaj i thot Allah subhanahu wa taala ti ke gjithë këtë edhe 10 fishin e saj e thot edhe përveç kësaj që çdo gjë që dëshironi vetë jote, dhe çdo gjë që syriot, këna që të kënaqë ta kënaqësyri jot, kënaqëtsyrë jot. Ai thotë oh Allah, unë kënaq. Ai thotë oh Allah, unë kënaq. Ky është ai që ka gradën më të ulët në xhenet, një person që Allahu e di se do gjenave më të këtbar. Ka ka bamirësi më të madhe se kjo për Allahu subhanu teala, ndërsa gradën më të lartë, është don hadithi thotë Allahu subhanu teala, i thotë Musa alayhis salam, oh Zot, po kush është që ka gradën më të lartë në xhenet? i tot Allah subhanahu wa taala. Dhe siko përgjigjja domthonë vjen çfarë forme vjen. Në të parë që ishte gjerë domu të ulët, ishte njëjës, është një person thot. Kurse në gradën më të lartë thon ata, domthonë janë shumë persona të cilët e rrëngojnë atë të Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është kjo në vetvete një bamirësi shumë e madhe për Allahun e madhëruar. Se mirësia e tij dhe mëshira e tij është shumë e gjerë që përfshin shumë dhe jo vetëm një. Megjithëse edhe gradët e tyre të nuk tinë njësoj edata në vetvetë që janë grad shumë të lartë te Allahu subhanahu wa taala nuk e nisi se më i larti ty është profeti se në pasën profetë të tjerë, pasën njerëz të mirë në radhë. Megjithatë, të thotë i thotë Allahu subhanahu wa taala ndërsa ata që kanë ngra dre më të lartë, thotë thot Allahu subhanahu wa taala, këta janë ata që desha u thotë Allahu më dhëruar. Ua kan bill mirsin, ua kan bill mirsin me dorën time. Dhe ua kan vulosur ata. Prandaj e dhëmirsi sa ka par syri, nuk e ka dëgjuar vesi që as kujt nuk i ka shkuar ndërmend. Fot këta janë ata që dëshmon në sallona mbi pytyre. Edhe vërtetësia e kësaj që kësaj është në ajetin Kur'anin që Teqallahu subhanahu wa taala, "Fela ta'lamu ta nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Askush nuk e di se çfarë kënaqësie ka fshehur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Gjithashtu për bamirësi, ti Allah është Allah subhanahu wa taala i ngred disa njerëz në gërata të xhenedit, të cilat ata nuk i meritojnë por i ngreë sepse dëshiroi Allahu subhanahu teala i bashkon njerëzit me, ta afër me të afërmit e tyre. Prandaj that Allahu subhanahu teala, "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyatan biiman alhaqna bihim dhurriyatahum wama latnahu min 'amalihim min shay kullu rin bima kasbara hin." Ka von ditarat e tefsirit, kuptimi është që ata të cilët kanë besuar, edhe i ndoqën, u ndoqën këta me pasardhësit e tyre që ishin po, po besimtarë. Allahu subhanahu wa taala i ngre pasardhës si në gradat e paraardhësve të tyre në xhenet megjithëse ata nuk nuk kanë bërë domethënë atë lloj punë të mirë sa ato parët për t'i bashkuar së bashku dhe nuk ka pakson Allahu subhanahu wa taala punët e mira siku domethënë nuk kurse Allahu i ul ata që ishin më sipër për të ulur poshtë, por nga bamirësia e tij ngre ata që janë poshtë lart, që mos u paksojë atyre që janë lart edhe për t'u ashtuar mirësinë atyre që janë më poshtë. Dhe kjo është bamirësi shumë e madhe për Allahu subhanahu wa taala. Për bamirësi të tjera së Allahu subhanahu wa taala gjithashtu dhe fatis domethën të flasë për të gjithë më është një temë shumë e gjatë, ka shumë gjëra, edhe çdo mirësi për Allahu subhanahu wa taala vlen që të quhet bamirësi për idi. Edhe sado që të flasë nuk e habim do të hakun e saj. Mi bum mjafton ose të mjaftohemi si njerëz do të themi që kemi edhe të mangët, kemi që të pranojmë që këto mirësi të gjitha janë për Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm të falenderojmë. I permërisë vësh që Allahu subhanahu wa taala i jep shumë shpërbim një rjutë për një pun të e për dvogel një form tjetëm, hëndë gjithë të janë aspektet një gjashën më një tjetërën edhe për këtyrë është hadithi e nësit e nësit për në marit kërëdhe Allah se profetis s.s. ka thën kush falet 20 dit duke ka për të këbirin filistar Allah s.s. i shkrua në ti personit i shkrua në ti dy bërae ka thënë profetis bërae dhe të të që është i pastor është i sigurt Prej gjehnemi dhe për hipokrizis Kush A i personi cil e kap në, E kap të këbiri një filastarë 20 dit në gjami Me gjemat Hadithën të asë mëtonë të tirmidhima Hadithë është i sakt Pra ne o dhezër Ne të përpikjemi që ti kapin të mirësit Në dhajët Allah subhanët Që të truja longa hipokrizia Në zerë gjehnemit Për 20 dit Se redim në Moseib Thuat që nuk i ka ikur Të këbiri fëllastarë për 20 djetë Se a i dhe binur në mësej jipt Ishte dhëndër e buhërërës Një për të abijinu njërëz më të ditur Njërëz më të dëvoqëm që mund këtë para faqët dhejot Kështë konsiderojme Allah e di më mirë si si si janë si, ropërit e ti E ka në avdëruar shumë djetarët Ka qenë dhëndër e buhërës njërë shumë i ditur Thot një për nëzëzve ti Thot 20 djetët nuk i ka ikur tek bëjë velostar, nuk ka parë rizën njërë, zhudë, rizën të i e më dhëmë, një herë kurrizën e njerëzve, domethënë gjithmonë njerëzit kanë kurrizën e tij në namaz. Është më duazë di, domethënë diçka tepër e thjeshtë, ose domethënë themi jo fara e vështirë. Gjithashtu, cilësia tjetër është cilësia e Allahut subhanuhu teala që Allahu i madhëruar është halim. Që Allahu i madhëruar është i butë. I fal ata që gabojnë, u ashtyn atyr dënimin dhe u jep tutur mundësi për të penduar. Edhe ajo që tregon të kjo gjë që vërtet fun të gjësh fjalë Allahu subhanahu wa taala që thotë: "Welo ywakhidullahu an-nase bi dhulmihim ma taraka alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajlin musamma". Fjala sikur Allahu subhanahu wa taala ti dënonte njerëzit për padredirin e tyre nuk do të ishte ngelur në tok asnjë gjë që hecon. Një paloj i, i vonon ata dhe i lë deri në kohën e faktuar që ka faktuar Allahu subhanahu wa taala fej dhe gjëlluhum lajës të akhiruna se ata vë lajës të kdimun. Dhe kur të vjetur e gjeli, kore të këtuar, asë nuk vënohan asë i momen dhe asë nuk parakalohan. Kështu që dhe shtyri e dënimit është si mëshirë për Allah subhanu ta'ala. Njërë për njerëzit hutohen, harrojen, e harrojen që Allah subhanu ta'ala ështu dënimin për t'i mëshiruar ata. Edhe si që thoni i fjale dhe më thonë që është njohur edhe në vëndë të arabë edhe në Shqipri Thonë Zotit dëvonon, por nuk të harron Dëvonon e më shirë në ti, që njërë përkujtohet, por nuk të harron Mirë për një randët nuk arin të kupten të lejgjeje dhe vazhdojnë në humje në të tjurë Dhe jo vetëm kaqë, por disa për tjurë nga një randës e madhe Rinder në atë pikë sa i lutën Allah e thonë o Zot Në shpej edhe sikur Allah subhanahu ta wa taala tua shpejton dënimin e njerëzve, do shkatërrosh çdo gjë. Foth Allah subhanahu wa ta taala se Junus, ole yu'ajirullahu linasi'sherra isti'jalum bilkhayr liqudi ilayhim ajluhum. Feladhiru alladhina la yarjun liqa'ana fi dhuyanihim ya'mahun. Thodh, dhe sikur Allah subhanahu ta wa taala tua si shpejton njerëzve të këqen, siç e shpejton ata të mirë, do ishte do ishte shkatëruar çdo gjë që dikush e mbar fund çdo gjë. Po po ne thot Allah më dhuroi ilm ata të cilët e teprojn tok dhe nuk shperësojnë takimin tonë që të vazhdojnë të vazhdojnë ver me verberie të, të primin në tyre dresa të vidit të dita që Allah së më hanë të alë cektoj që ti dënojë ta dhe kjo është prej butësisë Allah së më hanë të alë butësia ti ndaj i robërve të ti është që aji nuk i dënojë në ta me të shpejt dhe kjo është të lësia pjotë Allah së më hanë të alë sëpse butësia ti nuk vjen nga që a por vjen nga ai fal edhe është i plot fuqishëm edhe asje për të nuk është apo mundur sot Allah subhanahu wa taala aw lam yasiru fil ardhi finzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim anukan brezur ata anu nëpër tokë që të shikojnë përfundimin e atyre që kanë qenë përpara tyre wa kanu ashadda minhum quwwa tasilat ishin edhe më të fuqishëm se ata Wama kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi as-samawati wala fi al-ardh. Dhe asgjë nuk është e pamundur për Allahun asnjë qetës në tok. Innahu kana 'aliman qadira. Allahu subhanahu wa ta'ala i shditur, i plotfuqishëm. Gjithashtu Budsieti nuk është sepse ai nuk është i ditur dhe nuk e di se çfarë bërojnë robërit e tij, por është sepse ai ishi ditur dhe i butë. Ai di se çfarë fsheh njeriu dhe çfarë pshprit ai, ai e di edhe Lëvizit dhe syrët njerës e se sepsilvis. Këthodë Allahu subhanu wa ta'ala, Wallahu ja'lu ma fi kulubi komu kanë Allahu alimin halima. Allahu, adisa, tue, Allahu, praj, Allahu e di sa shfarkeni ju në zemërtuje, dhe Allahu e më dhëruar shë i ditur i but. Dhe prej, butësis ti është se Allahu subhanu wa ta'ala e le njeri ju në këtë dunja me gjisa i bën gjunafe, pa dënuar, deri sa, e let pa dënuar dhëmën që të pëndohet, deri sa të vjo moment i fundit i vdekës ka asnjëri mund mund të jetë 60, 70 dhe më shumë. Thotim Abu Buhariu një prej temave që kanë vendosur në librin e tij të sakt. Thot bab temë thot kush arrin moshën 60 vjeç nuk ka më justifikim tek Allahu subhanahu wa taala për moshën e tij. Për gjithë këto gjatë që kanë Allahu subhanahu wa taala, gjithë këto mund si të besojë të bën punë mira. Dhe kjo është tregon një buticë të madhe që ka Allahu subhanahu wa taala. E thot sepse Allahu më dhuroa vazhdonim në Abu Buhariu duke thënë sepse Allahu më dhuroa thot اولm nu amir am, kom ma tethkero fi men tethkero anu kemi lan juve te jetonin te dunya ajse te ket ajse te perkojtohet ajse te dishohen perkojtohet o xha e komun ne dhir derisa ju erdhi juve para lajmerusi ka thon ditart te thjesht para lajmerusi esht en thinjat anu kemi ju lan juve te dunya qe te jetoni ed perkojtoni allah subhaneh derisa u erdhi ju para lajmerusi do erdhen thinjat do u erdhen thinjat nuk do vdesesh prane perkojtohu ed pasta ka permendur Në Muham Buhariu hadithin e Buharires se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala i personit të cilin e ka lënë Allah Allahu më dhurojë të jetojë në të dyja 60 vjet. Për 60 vjet nuk mjaftuan, çka sa i bdot Allahu subhanahu wa taala njërin 60 vjet. Mbas 60 vjetësh i thot, "Mbas 60 vjetësh i thot, nuk kemi justifikim tek Allahu subhanahu wa taala." Transmeton Buhariu hadithin budësia e tij Allah subhanahu wa taala shumë e madhe. Edhe një nga aspektetve që e bën më të qartë këtë është edhe durimi i madh që ka Allah subhanahu wa taala kundrejt krijesave të ti. tij. Sepse durimi është pjesë e budësisë. Edhe një person nuk mund të jetë i but derisa të jetë i durueshëm. Siç transmetohet, edhe këto lëngje do të transmetohet në hadithin i e Abu Musa esh-Harith radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Askush nuk është me i durueshëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Askush nuk është me i durueshëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata pretendojnë sa i kafmii edhe Allahu subhanahu wa ta'ala u jebë atyre shëndet edhe u jebë risk. Njëko që Allahu në ka tërguar dhe mënë që këllë e pretendimi është aqë i rëndë, a i sa qi dhe toka gati sa nuk u qanë, Nga këllë i gjëja ka që rëndë që, rënd që thanë njërëzit për Allahone madhur. më dhërë. Më gjithë dhe ta Allahus më kërënë të alë nga që është halim, i but, edhe që i dururëshën dhe kriesëve ti, Allah u jebë të tërë shëndet, u jebë të rrisë. Trasme të në Bukhariu. Gjithështu thuhet që Musa a.s. i thot Allahut më dhëruar, o zëtë, Në bjullu a gojët bëni Israelve të cilit përflasin shumë, për shumë keqë për mua. Në bjullu a gojët bëni Israelve se e më duke folër shumë keqë për mua. Në një koj që Musa është, i do guri Allah, I thot, Allahu, s'kohana ta'ala. Në bjullu a gojët bëni Israelve të cilit përflasin shumë keqë për mua. Në këtë gjë nuk e kam bërë për vetën time, e në rukë mu të bëjtë për të të të. Allah i madhërë nuk e kam bjullu a gojën që i leja ta, me gjitha ta mund të shajnë Allahën, me gjitha ta mund, mund të, të të cënojnë madhështin dhe ti, prap nga budësia ti, Allahus më hanë ta ale i lejnë këtë duja, që të japi mundësin edhe, edhe mosken justifikim të këllohu didin gjukimit, kur ti dënoj. Allahus më hanë ta ale është i butë edhe doktë të cilësi të kënjerëzit. Edhe si që thamë dhe në fillim më simit, budësia është që njeriu të mosëngutët por tregohet i matur në fjalët që thotë në veprimin që bën. Edhe nëse hak merret, do të tregohet i matur. Dietarët kanë dhënë disa përkufizime për butësinë në lidhje me njeriu. Edhe për këtyre përkufizime është një përkufizim që ka vënë ka dhënë një prej shkrimtarëve, Qut al-Ghahil, thot butësia është të mos hakmerresh. Kur ti jehi zemruar megjithëse ti ke fuqi dhe ke mundsi ta kemerish. Ibn Hibbani ka folur disa fjalë të bukura në lidhje me Butsin, ku thotë Allahu mëshiroft Butsia ndahen në dy lloje. Dhe ne po flasim për Butsin sepse Butsia është një cilësi që do Allahu subhanuhu te ala, sepse prej prej saj ka emrin e tij El Halim dhe do që dhe krijesat e tij ta kenë në cilësinë e lartë. Ne lutem Allah subhanahu wa taala që na bëjë ja ja të gjithë të butë. Sepse ajo është dhurat për tia dhe ja dhuron Allah i mëdhor kujtë dëshiroj të ta, këtë cilësi të lartë. A fot që këtë cilësi mund të jetë cilësi e lindur që e ka dhuruar Allah subhanahu wa taala njeriu, do të thonë që në fillim e ka dhuruar Allah subhanahu wa taala njeriu dhe e dyta është mund të jetë e lindur me kuptimin që njeriu e ka e ka sjell vetë të e ka edukuar vetën vetën e tij. e thot Ibn Hibban në vazdim fillimi i urtësi ose i butësisë është njohja do mund ta njohësh ç'është butësia të njohësh vëndom se kur do të më qenë i butë e dyta është të, të sigurohesh në atë moment kur dëshiron të jesh i butë e treta është ti jesh i vendosur e katërta është të përpiqesh të, të bësh durim e peta është të, të bësh durim se përpikesh diçka dhe durimi është mbas përpikes e, e gjashta është të, të kënaqesh në atë të qëtëra e shtarëta është të heshtësh nëse dëshëmë të jeshë i but edhe e funit është që të imbyllu shty dhe e sajtë gjej që të jartëi edhe thot i vazhdojim në heban duke thënë mirësia e vërtet nuk është atëherë kër ti silësh i but me i person që silësh i but me ty por mirësia e vërtet është që ti silësh i but me i person i silësh i keq me ty e në më, më më uardi ka të reguar dhe në në disa shkajqet e cilët e ndihmojnë njërjun ose të regojnë se kur njërjun arrinë man të të, të të të shkajqet e gjitheti butë edhe thot në më më uardi që butësia është një për një për virtyteve më të larta të cilën duhet a ketë gjdo person që është logikshëm sepse a jo e shpëton njërjun edhe e, ru, e ruan derin e ti ruan trupin e ti dhe i sill për kujtim mirë tek njerëzit. Dhe për i këto shkaqe që ndihem, unë njërin që ti jet i butësh, mshira ndaj injorantëve. Kur të mendon njeriu që përpara ti ka një njerëz injorant, duhet të këtë mshirë për të. Dhe kjo mshirë duhet të ta nxjesh atë që ti tregon ti butë ndaj tij. Dhe mos tregon ti ashur me të. Dhe këto mshirë është një shkaqje më e fortë që e nxit njeriu që tregon ti butë. Në prehskaqje gjithashtu është mundësia që ka njeriu për t'u hakmarr. Një person i cili është i sigurt që ai ka mundësi të hakmerret ndaj dikujt, ai tregon ti but më ta, sepse ai e di domthon se ai ka dorat njeriu. Jo po të lutë gjëja duhet domthon e ka ai person i cili është i fuqishëm 1, edhe 2 ai ishim që është i logjikshëm dhe e kupton këtë llojë. Shkaku i tretë është që një, disa njerëz që kanë njerëz të moralshëm të lartë Nuk duan të ullin veten dhe nëtë gratë që të akthejnë në të një të formë ati personi që i bënkeq me ta, që si dhe të keq me ta. Pika 4 të është, që ndihmon njërë që i t'i butë është, është, disa njërës të lartë e në vlesojnë atë që u bënkeq. Thot, kuj njëri është, është njëri ullët, bënkeq. Bën dhe në më dhe në konzronë që u njërës një person që nuk existon fare. Më gjithë se këllë gjë mundë vijë dhe për ati që është me një madhë, por mundë vijë dhe për ati që është njëri shumë më zemërgjerë. Për detras me tohët që Musa bin ibn Zubeir, ishte djali Zubeir ibn, ibn La'uamit, kërë bë i parë i Irakut, u u një ditë për të dhënë ushtarve pagat të tyre. Edhe dhe i tha një person i thyrë, edhe thuaj të dali Amr ibn Gjormuz, Amre i blu gjurë muzi ishte i që kishtë nëvarë babajnë e vetë. Babajnë e, musabinu zëber, dhe më thënë zëbermë në avamin, sahabë, sahabinë, në më shokun e profetë sasalem. Edhe i thanë që, mu në kuj, i thanë që, Amre i blu gjurë muzi kishtë i ku, ishte nërguar, që kërë morë veshë t'ju bërë i parë. Dhe shë që i thaë? I thaë, mendonë e ignoranti që unë dë hakmerëm duke vërërët se vë në dalisë se është se është i sigurt për meje dhe vetëm marr pakën nëse nuk i bëj gjë. Shës politar ndonë çfarë buti e madh më gjithë. Është që... vërtet një njeri shumë logjik. Një përshkaqje që dimon njeriu është gjithashtu që ti eti butësh turpi. Pranëve profetit sallallahu alaihi ve salam i ka thënë një sahabi që i thoshte shoku vetëm mos ki turp. I thoshte lei i tha lere se turpi sjell si vetëm të mira. Përndet e turbi e ndimon njëriun që a i të ruaj vetën e vetë, të ruaj pozitën e vetë dhe mosfutën e gjërat të cilat nuk janë pëlqyran në virtutit e lartët njërzve. Një përshka që e gjithashtu se njëriu dëshëron t'i bëj mirësia t'i personi duke të rguar bujarë nda e ati që ka bërkeshi. Dhe këllu i bujari e është një përshka që e ndimon njërën që e ti butë, bujari e madhe, dëshëron t'ja fali është një i falës, një i bujarë, që do të, do të cilat mimat e që së në keshën e ti. Për këtu në shka që është një riu, e shikon të pav lefshme, edhe përpikjit të largohet, me vendosë më rinë e ti, në gjërët e ullëta. Gjithashtu, shka këtjetër është, shka kujtët, është, është, është frika që ka një riu, së mos hakmerret ai që ka përpara. Dhe kjo dgjojë është fatikisht domethënë këthe butësie, mbase nuk është butësie e vlefshme, sepse kjo vjen nga pamundësia e njeriu, siç siç e thash më në fillim fare, pamundësia nuk të quhen të butë. Të butë i but quhesh kur ti ke mundsi të hakmerresh dhe atëherë nuk hakmerresh. Edhe në fundit edhe para fundit është kur njeriu kujton mirësi të cili ka bër ky person që ka përpara dhe u solll keq me të, edhe nga që i ka bërë mirësi, ky nuk dëshiron që ka humi vlerën atëmirsisë që ka bër, prandaj dhe sill mirë me ta. Duke kujtuar gjithmonë mirë që i ka bër. Dhe kjo është një virtut i lartë. Sepse kush nuk i njeh fmirësitë që ka bër një që i ka bër njeriu njerëut, nuk mund të njeh fmirësinë Allahu subhanallahu te. Dhe kush nuk falënderon njerëz, nuk falënderon Allahun e mëdhur. Në më fundit është që disa njerëz, nga që janë shumë i leqar, nuk hakmerren vëmë tregojnë të butë qi duhet të pidhen hakmarrën në shëndet. Dhe kjo është fatikisht një lloj hileje. Mase nuk është dhe e mirë në disa aspekte, mirëpo mirësia e saj është një u tregut i but për momentin. Ndërsa hilet, hilet dihen mase çon gjykimën në Islam. E rëndësishme është domosdoshmë që këto ishin disa shkaqe që ndihmon një u teti but. Ndërsa për budsin ka thënë profeti sallallam, një prej sahabëve të qureshë, e quheshë Eshit ibn Abdul Qais, i ka thënë ti këto dy cilësi që i do Allahu subhanuhu te ala. Budsin edhe mos ungutjen. Edhe kjo tregon, kjo a di tregon që këto cilësi janë cilësi që i do Allahu subhanahu wa taala. Allahu i do të butët sepse ai vetë është i butë. Edhe në fundi transmetohet nga Lukmani, i cili quhet Lukmani al-Hakim, Lukmani i urtë, se ka thënë tre njerëz nuk njihen vetëm se në tre raste. I buti nife në nës vetëm zemrim, një njeriu but që është i but më të vërtetë një vet vetëm zemrim. Njeriut trim një vet vetëm luftë. Edhe vllai nife vetëm vëzhgësi. Ai thu trgojnë që me të vërtet butësia duhet në rast të vështira. Sikurse edhe i mirë dhe i butësh ai i cili tregohet i till ndaj atij që bën keq. Plus Allahu nuk bëj për njerëzët butë na adhuroj të, të cilsi të lartë të cilë në jedo, në bëj për e tyri që e zbatojnë në të që e thonë, lusonon në ruaj nga hipokrizia, në bëj për të këqia, në bëj vëndin tonë gjenetin, në embyllu jetën tonë në punë të njëra. Allah është për lejët njëra gjithë.